La banda de Pau, programa de ràdio antimilitarista a Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau. Ràdio Difusió i Acció. decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que es alianza, ser de toda confianza. Incluso muy conveniente Lo que antes ser muy mal Permanecer todo igual Hoy resulta excelente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Cuervo ingenuo no fumar La pipa de la paz contó Por maritud Por valitud Tú no tener nada claro Cómo acabar con el paro Tu ser en eso paciente o hacer reconversión y aunque haber grave tensión Tú actúas radicalmente Tú detener por 10 días En negras comisarías Donde maltrato es frecuente Ahí tú no ser radical, no poner punto final Ahí tú también ser paciente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fuma la pipa de la paz con tu. muchos millones en ¿Eh? comprar tontos aviones al otro gran presidente en ¿Eh? lugar de recortar loco gasto militar tú ser su mejor cliente tú mucho partido pero es socialista es obrero Pues español solamente Pues tampoco 100% por si americano también Gringo ser muy absorbente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Hombre blanco hablar con lengua de serpiente Cuerpo ingenuo no fuma La pipa de la paz con tú tu per Molt bona nit, un altra vegada, benvinguts a Ones de Pau, benvinguda a Ones de Pau. Estem a la sintonia de Contrabanda Faem al 91.4 del dial de Barcelona, per aquí per la ciutat comtal i també per l'àrea metropolitana les Rodalies de Barcelona i tothom que pugui connectar-se a la pàgina web de Contrabanda www.contrabanda.org Hem començat aquest programa d'avui diumenge 28 de març amb aquesta eh, versió d'un tema doncs, que va fer famós la, la pel·lícula de 2001, Odisea del Espacio i és un, una versió del, del mateix autor que és Deodato Prelude eh, i el tema es titulava Alsos Prats, Saratustra. Saratustra. I eh, ara mateix acabem d'escoltar la Mandrágora, que és un grup que doncs, ja fa unes quantes dècades que actuava doncs, a, aquí a, a Madrid i a Espanya i que estava... Doncs, encapçalat per en Javier Kraen, el cantautor Javier Kraen, i també l'acompanyava en Joaquín Sabina. Ens parlava de l'OTAN, i és un tema dedicat a Felipe González, l'expresident del PSOE, i també doncs, serviria doncs, per dedicar-li a, a l'actual president del mateix partit, que en aquests moments doncs signa convenis mercantils i de comerç d'armes a Israel, per exemple, i segueix, doncs, liderant mm, a, a aquest país que és a Espanya i que s'ha convertit en el, en, en el sisè, entre el sisè i el vuitè país exportador d'armes. Avui farem un programa que serà com una segona part de, del programa que vam fer la setmana passada, en el que parlarem de la propietat privada, parlarem una miqueta més de les comunes, també recuperarem aquest llibre de... «Los ejércitos en les calles», que, per cert, ja, ja el teniu enllaçat al, al bloc del programa, que us el recordo, onasdepau.contrabanda.org onasdepau.contrabanda.org i aquí, a la última entrada, amb l'àudio del programa de la setmana passada, ja trobareu aquest enllaç, a eh, Bardo Ediciones, que és qui ha publicat aquest llibre d'Ejércitos de en les calles, algunes qüestions en torno a l'informe operacions Urbanas en l'any 2020 de la OTAN, que recordem, doncs, que, perquè ningú es confongui, que és un manual, diguéssim, d'estratègia militar per doncs, militaritzar eh, els carrers, però que això del 2020 doncs, és molt relatiu perquè... Com ens explica molt bé el llibre, hi ha moltes ciutats avui en dia doncs, que ja estan doncs, sota l'estat de Setge i amb una militarització molt potent des de fa, des de fa dècades. Avui llegirem aquest fragment en el que què doncs, ens centrem amb en la metodologia operativa. La seva, clar de l'OTAN en aquesta operació urbana, que ja vam apuntar la setmana passada però que ens vam quedar doncs, sense temps per, per acabar de llegir. També Torno a portar la revista terra Cremada, publicació contra la derrota per llegir un altre fragment perquè realment hi han cosetes molt interessants i, i avui havia seleccionat una part en el que un article que com gairebé tots de la revista parlant sobre la lluita contra Bolonya, contra el, el, el, el nou pla universitari, la nova doncs remodelació, que s'està implantant eh, a les universitats espanyoles i que explica doncs molt bé en aquesta revista i, i en aquest cas doncs, això selecciono un, un fragment en, en el que es parla dels dia, del diàleg i, i doncs, del mèduls del fals diàleg en el que moltes vegades ens trobem a l'hora de resoldre molts conflictes, principalment perquè és un, és un diàleg desigual, on, on ja ha d'entrada parteix de això d'una desigualtat de condicions per poder fer un, un diàleg autèntic en llibertat de tu a tu i això doncs, eh, també ho expliquen molt bé en el cas de Bolonya, com va succeir eh, i aquí doncs, farem aquesta, aquesta repesca de terra cremada. Mm, també farem un parèntesis tan gran com, com surti i també dependrà una mica de, de la participació que, que vulgueu fer vosaltres aquí a l'altra banda del transistor si voleu trucar-nos, doncs ens estarem encantats de que en, ens comenteu doncs, què us sembla aquest esborrany de llei que pretén regular els serveis audiovisuals sense ànim de lucre. Aquí estem inclosos, ens han inclòs a les ràdios lliures les persones que han fet aquest esborrany i nosaltres doncs, ja des de fa temps l'estem denunciant perquè doncs, eh, volem defensar el, la nostra forma de, de comunicació i no la seva, imposada des, de, des dels grans mitjans de comunicació i, i amb, amb tot tipus de, de condicionants que, que coarten la llibertat i, i la possibilitat de comunicar-se, que és un dret de, de tothom, com, com teu també. Tu tens el dret a la informació, però també tens el dret a la comunicació. Ja ho saps que doncs, pots exercir-lo i per això estem aquí, per això estem al 91.4 del Dial de Barcelona per poder compartir tota aquella informació i per comunicar-nos i obrir els micros perquè tothom pugui comunicar el que li vingui de gust i el que vulgui. Comentarem la resposta que, que hem fet des dels de mitjans comunitaris i, i lliures davant d'aquest esborrany de llei i, si vols, ens pots trucar aquí a contrabanda. Et recordo el telèfon 93 317 73 66, 93 317 73 66 ya me The one that's dead and you know the peace can only be one Doncs aquí continuem. Uh, Contrabanda FM, Ones de Pau, els diumenges de 11 de la nit a uh, 12 i mitja i redifusió els dimarts a les 11 del matí. Uh, acabem d'escoltar un tema que ens parlava de Vietnam. Why are we fighting for? Per què lluitem? Doncs donc, uh, per què lluitem? Això ens hauríem de preguntar, perquè tot i que el servei militar ja no és obligatori i el reclutament doncs ja no és algú que pot arribar a la porta de casa de cada un, normalment s'acostuma doncs, a reclutar a barris populars, a barris obrers, on la necessitat que hi ha doncs, pot fer que, que sigui més fàcil caure la trampa i el parany de, del sou militar i, i de les beques i el que puguin vendre aquests reclutadors de soldats de l'exèrcit espanyol. I, I, per tant, doncs, seguim lluitant, tot i que ja no... Tot, sinó amb un exèrcit professional molt professional realment i, i, el, i aquest és una mica el, el, el tema no? realment, que segueixen aventi guerres i el Vietnam pues, és una més com, com ha sigut doncs, la d'Iraq una més i les que vindran amb aquesta guerra civil global en, els que, en la que estem immersos i, I això doncs, succeeix en, en, els de, en els escenaris d'operacions doncs, més terribles, com, a, com Afganistan o Iraq, per exemple, i al mateix temps doncs, en escenaris tan aparentment doncs, poc perillosos i amables com el saló de l'ensenyament. I us vull comentar dos notícies, abans d'entrar de, en les lectures que us he presentat abans, perquè val la pena denunciar que que el Saló de l'Ensenyament doncs, està militaritzat una vegada més i així va passar doncs, a, en aquesta edició del 2010. Al, aquí a Barcelona, del 17 al 21 de març, durant la realització d'aquest Saló de l'Ensenyament doncs, es va poder veure doncs la, la participació de l'exèrcit espanyol amb un estant on, on ens parlava d'aquests exèrcits humanitaris i ens venia doncs a, a aquesta falsa pau que, que diu encara ajuden a implantar per tot el món aquests exèrcits falsament humanitaris. El, la notícia la tinc per aquí, vaig llegir un fragment, i l'anúncia seria aquesta, que diu que un, un any més, com, com comentàvem, l'exèrcit ha estat convidat a participar al Saló de l'Ensenyament de Barcelona. Un any més la Societat Civil Catalana, a favor de la pau, considerem que la seva presència en aquest esdeveniment educatiu no és admisible per les següents raons. Els valors que transmeten les institucions militars, l'obediència, la disciplina, el patriarcat, l'androcentrisme i especialment el recurs a la violència com a mètode per a la resolució de conflictes contradiuen els valors de pau i diàleg que han de regir l'educació dels i les joves del nostre país. La proposta que l'exèrcit ofereix als estudiants suposa a la L'OE, que s'inspira en l'educació per la prevenció de conflictes i per la resolució pacífica d'aquests, així com la no violència en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, i s'orienta a la consecució de la formació per la pau, el respecte dels drets humans, la vida en comú, la cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles. La presència de l'exèrcit en aquest saló s'enmarca en la cada cop més incisiva participació en els espais educatius. L'exèrcit espanyol pretén potenciar l'eufemística cultura de la defensa i l'esperit militar entre la joventut per millorar la seva deteriorada imatge pública i paliar les actuals dificultats de reclutament. La propaganda que el jovent rep del Ministeri de Defensa és enganyosa Desprèn una imatge idíl·lica de la vida militar i adolcora el paper de les forces armades espanyoles en els conflictes bèl·lics. L'exèrcit és presentat gairebé com una ONG d'ajut humanitari que oculta el seu rol de defensa d'interessos més espuris. En cap cas s'informa rigorosament de les conseqüències que es desprenen de l'acció militar. Bueno, això d'espuris jo no ho he entès i, com que és possible que algú tampoc ho hagi entès, buscarem un sinònim una mica més concís i, per tant, aquests interessos del rol de l'exèrcit que s'oculten, doncs estan absolutament relacionats amb el neocolonialisme i també amb la imposició d'aquesta societat jerarquitzada i de domini-explotació o, quan menys, de domini-dependència i, per tant, doncs, de, de falta de llibertat real Bueno, el text aquest continuaria, però doncs, bàsicament seria aquesta la idea, que bueno, us podeu imaginar nens i infants i, i joves al Saló de l'Ensenyament doncs, sent atrets per, per aquest exèrcit i, i aquesta màscara amable de, de la guerra que hi ha darrere de tot exèrcit i dels ministeris de defensa. Això ho teníem doncs, la setmana passada, del 17 al 21 de març aquí a Barcelona. I ahir dissabte, 27 de març, també va haver-hi una història interessant que val la pena compartir i és la 25a marxa de Rota, si no m'equivoco, si sí, és la 25a marxa a Rota a la base militar aeronaval de Rota que van fer el col·lectiu Rana és la Red Antimilitarista per la No Violència Andaluza. Andalusa. I doncs estava convocat per demà dissabte, i no tinc més notícies. Potser la setmana que ve tindrem l'oportunitat de parlar amb algú, o com a mínim doncs, fer una resenya per explicar com va anar aquesta acció, per denunciar una vegada més doncs, aquesta presència yanqui a, a l'estat espanyol, al territori espanyol, amb, amb les seves bases militars, que, com sabem, doncs tenen absoluta autonomia i, i secret doncs, oficial per poder transitar tot tipus d'armament sense que el govern espanyol doncs pugui preguntar i, i saber què és el que es mou, si són armes nuclears, bombes a morània empobrit o qualsevol tipus doncs, de, de, de trànsit aeri com, com sabem que, que es van produir, durant doncs, la, la invasió i l'ocupació d'Iraq, amb aquests vols secrets, eufemísticament anomenats vols secrets de la CIA, que en van ser bastants, no van ser dos o tres, van ser doncs, més de cent aquí a l'estat espanyol, principalment a Mallorca, si no recordo malament. I doncs, aquesta marxa de ruta, a veure com ho presentaven, bueno, com dèiem, això va ser ahir dissabte, i a, estava convocada a la porta principal de la base militar, que es troba dins de la mateixa població de Rota, Andalusia, i, evidentment, doncs, la denúncia era per, per evidenciar que, que l'exèrcit espanyol i, i l'exèrcit dels Estats Units doncs, tenen una relació molt cordial i molt efectiva a l'hora de, de cedir doncs, aquestes bases militars, perquè això, aquestes bases, eh, els permisos de cessió d'aquest espai es van renovant anualment, si no recordo malament, en un conveni unilateral entre Espanya i els Estats Units, més enllà dels interessos que, que després doncs imposa l'OTAN, però les bases de l'OTAN ja són unes altres que també tenim aquí a Espanya, però ara ens referíem a, a les bases de, dels Estats Units de nord -Amèrica. I aquí, doncs, Espanya, sempre que vulgui, pot dir que, que les tanca i que fotin al el camp eh, els nord-americans, si a on vulguin, a posar les seves bases. Si algú altre, doncs, a, les hi vol acollir i, i res això és el, la marxa de rota doncs això que hem de recordar que, que aquestes bases segueixen de, de pont aeri entre el continent americà i el continent asiàtic per fer les guerres d'Iraq, Afganistan, el Líban i, i les que s'han viscut els Balcans i per tant doncs, eh, no és poca cosa perquè logísticament són molt importants aquestes bases i hem de seguir recordant doncs, això aquesta denúncia perquè fotin al camp, començant per les bases yanquis i, i continuant amb les bases de l'UTAN, que ja en tenim unes quantes aquí al territori espanyol i també donc amb les bases de l'exèrcit perquè deixin de fer aquestes accions humanitàries com deèiem abans, com denunciàvem arreu del món. Recordem que estem a contra banda de FF el 91.4 el de de Barcelona i l'àrea metropolitana, també per internet, a 3ww.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Ones de Pau s'emet des de fa dos setmanes amb aquest nou horari, d'11 de la nit a 12 i mitja, els diumenges, i dimarts pel matí de d'11 a 12 i mitja. Anem a entrar allà ja en matèria i comencem amb la continuació de... del tema de les comunes, que ja vam comentar la setmana passada i avui continuarem fent-ho amb, bueno, amb una resenya més que lectura, ara, ara serà una, una resenya d'un article que ara us comento d'una revista molt, molt interessant que es diu De Tourner i que ja us ho dic ara perquè no me n'oblidi després la podeu trobar a diferents llocs, a, a les distrits habituals alternatives i en aquest cas doncs, on la podeu trobar segur és a l'InfoEspai de la plaça del Sol de Gràcia i segur que també la trobeu aquí al local del Raval. Com us deia, aquesta és la revista de Torné, i ara entrem a fer aquest petit anàlisi ràpidament, més que res un recordatori perquè sapigueu que, que la podeu trobar i, i fullejar, i el que comentarem és l'article de El movimiento de Ecoaldeas no és el camino hacia una nova societat democràtica, que és un anàlisi, anàlisi crític molt constructiu doncs, de, de les Ecoaldeas, i plantejar doncs aquest dilema que ja el vam plantejar doncs, en en molts altres programes, que és si lo local doncs és suficient per a una alternativa global, teniran en compte doncs la situació en que ens trobem de, de l'estat capital mundial i d'aquesta guerra civil global, doncs si això, si aquests petits projectes i experiències de petita escala doncs serveixen o no. Jo crec que sí, que l'experiència individual és el, el més important, l'experiència d'un mateix i si és col·lectiva d'aquell doncs, grup en concret i després si això serveix perquè es pugui doncs, anar ampliant doncs, amb, amb el mateix exemple o amb variacions del mateix exemple doncs, perquè no pot acabar sent una alternativa més, més global. Pretendre una, una alternativa global d'entrada doncs pot ser realment bastant utòpic i impossible. Aquesta batalla la tenim perduda i es tracta d'anar guanyant petits combats com el de, la, el de la llibertat quotidiana i diària i en els contextes de les ecoaldies doncs, es produeixen eh, les condicions doncs, propícies per, per establir aquest tipus de convivències d'autogestió i, i doncs, no jerarquitzades a priori, després també el, els humans seguim sent humans a tot arreu i per tant els egocentrismes i els lideratges doncs, són inevitables i no hem d'idealitzar, com dèiem, ni les comunes, ni les ecoaldees, ni, ni cap tipus de, de paraís ni anarquista, ni, ni de cap tipus, ni socialista, ni, ni diguem-li com vulguem. Les contradiccions sempre estaran amb nosaltres, i es tracta d'estar-ne de conscients i de, i de seguir creixent i evolucionant, i, i això doncs intenta com una, explicar una mica també el, aquest article. De Detorné, que vol dir, suposo, de... La tornada, de vuelta, és una expressió en francès. En realitat és un, si més un anàlisi d'un article que fa un autor que es diu Ted Trainer respecte al moviment de les equaldees, particularment als països del nord, Europa, Estats Units, també Austràlia, i de la influència, doncs, també amb els països del sud. També parlar, doncs, de... De, de la crisi actual del capitalisme, d'aquest nou cicle de crisi del capitalisme i enmarca doncs, les iculdees en aquest context. Us comento només la, les cosetes que tinc sobrallades. Evidentment, doncs, parlar de, de creixement i consumisme, de la dinàmica del crece o muere, de l'economia de mercat, i, i planteja doncs alternatives partint de, la, de democràcies doncs, inclusives com crear alternatives a aquesta economia de mercat. Ens parla d'economia de, de creixement, la societat de consum, també ens parla del decreixement d'alguna manera, del control social sobre el mercat. Per exemple, textualment, en, en Ted Triner diu la, la competició, la importància de ganar, los privilegios para los superiores y la legitimación de la desigualdad son atribuïdors a los fundamentos culturales de la civilització occidental i no les estructures econòmiques existentes i a la cultura i el valores coherents con elles. Si d'alguna manera jo crec que és optimista i, i anima també a, a això exercir doncs, a, a aquesta autonomia individual i col·lectiva davant'aquest d'aquest engranatge macro que, que significa doncs, a l'economia de mercat lliure. També es parla, sobretot de la crisi ecològica, perquè també parla de, de democràcia i ecologia com dos, dos teories doncs, que, que s'han de fusionar o que es poden fusionar i per exemple planteja diu, diu que hi ha dos maneres de veure la crisi ecològica actual. Podemos ver-la ja sia com a part de una crisi multidimensional relacionada amb les estructures polítiques i econòmiques i les ideologies, valores i cultura relacionades o solo como resultado de valores equivocados que han conducido a algunos principios imperfectos. Partan la primera manera de verlo sería que si aceptamos el primer punto de vista, la forma de salir de la crisis ecológica y de la crisis general es construir un movimiento democrático masivo que apuntará a reemplazar las actuales estructuras y los valores relacionados con nuevas estructuras y valores. Para una otra banda, como dijo al artículo, si aceptamos el segundo punto de vista, entonces la salida de la crisis sería mediante la construcción de comunas, a fin que, a través de la educación y el ejemplo, las personas cambien sus valores. Sin embargo, aunque es verdad que no hay leyes históricas o naturales que determinen la evolución social, eso no significa que todo vale dentro del marco institucional existente. Los objetivos declarados de los comuneros en el pasado y los ecoaldeanos de hoy en día sobre una sostenibilidad que comporte el abandono de los niveles de vida opulentos, la autarquía, etcétera, son obviamente insuficientes para crear una conciencia alternativa para una transformación radical de la sociedad. Ve, aquí se posiciona claramente uh, al artículo y, y también el autor doncs, amb aquesta recerca de, del moviment massiu. Clar que tot moviment massiu ha de venir d'un petit moviment inicial. Aquí, això no és una generació espontània, ni, ni és art de màgia, per tant, per algun lloc s'ha de començar. També plantejar les, les bases i el pilar i els pilars d'una manera també farà doncs, que es pugui arribar o no. En qualsevol cas, personalment, almenys a, a mi em sembla doncs, més viable i particularment, individualment, més interessant fer la posta mm, comunera, com dèiem, d'autogestió d'aquests doncs, espais, que, que diguem-li anarquistes o no, o com vulguem, doncs, que sí que poden ser, doncs, una, una bona solució. Mm, de, deixant, per un moment, la, la revista de Torné, que, que estem llegint, i anant-nos al Comitè Invisible, eh, per exemple, aquesta publicació recent de La insurrecció que viene, Mol interessant tota ella són escrits des de França eh, amb moltes matisacions i molts debats que serien interessants d'obrir aquí al programa i que ja ho anirem fent però almenys sí que per, per continuar després amb el tema de les comunes llegeixo la, la pàgina 139 d'aquest llibre, La insurrecció que viene que després us puc donar alguna dada més i, i per exemple en ens recorda això no? Diu que la qüestió del territori no se plantea para nosotros de la misma manera que para el Estado. No se trata de poseerlo al territorio, Rafael. No se trata de poseer el territorio. De lo que se trata es de densificar localmente las comunas, los tránsitos y las solidaridades, hasta tal punto que el territorio se vuelva ilegible, opaco a toda autoridad. No es cuestión de ocupar, sino de ser el territorio. Y al artículo donde pues, también han hablado de, de trazar nuestras propias vías de comunicación, digo el principio de las comunas no consiste en oponer a la metrópolis y su movilidad el arraigo local y la lentitud. El movimiento expansivo de la Constitución de comunas debe adelantar soterradamente al de la metrópolis. No tenemos que rechazar las posibilidades de desplazamiento y de comunicación ofrecidas por las infraestructuras comerciales, sino simplemente conocer sus límites. Basta no ser lo bastante prudentes, lo bastante anodinos. Ir de visita es, por cierto, mucho más seguro. No deja rastro y forja vínculos más consistentes que cualquier lista de contactos en Internet. Partan aquí, fa una aposta también clara al activismo de carn i ossos diguem, i, i notem doncs, aquest uh, activisme o aquesta comunicació online que mm, evidentment doncs, que, que també doncs, aquí defensem tind, doncs, tota l'evolució que, que s'està visquent i, i també doncs, a, estem contents de compartir, per exemple uh, aquí uh, el diumenge a contra banda de doncs, F aquest programa d'aptitude. Aptitud FM, que ens parla doncs, no només de la cultura lliure, sinó també de les possibilitats de la tecnologia i, i la llibertat d'expressió a través d'uns de la nova tecnologia que potser pertinen a imposar-nos, però que també doncs, podem utilitzar com una eina pròpia eh, en aquesta direcció. I, per tant, això seria una mica el que apuntava aquí, aquest activisme de carn i osos, que, doncs, que sempre serà més fructífer, en molts casos, però no ens oblidem doncs de, de l'altre. I aquesta pagineta acaba dient que el privilegio concedido a ciertos de nosotros de poder circular libremente de un extremo a otro del continente y sin gran dificultad por el mundo entero, es una baza no despreciable para establecer comunicación entre los focos de conspiración. Es una de las gracias de la metrópolis, permitir a americanos, griegos, mexicanos y alemanes reunirse furtivamente en París, el tiempo justo para una discusión estratégica. El movimiento permanente entre las comunas amigas es una de las cosas que las preservan del desecamiento interno así como de la fatalidad de la renuncia. Acoger a camaradas, tenerse al corriente de las iniciativas, meditar sobre las experiencias y compartir las técnicas que se manejan hace más por una comuna que los estériles exámenes de conciencia a puerta cerrada. Nos equivocaríamos al subestimar las conclusiones decisivas que pueden salir de estas tardes transcurridas confrontando visiones sobre la guerra en curso. Y... Anem fent aquest puzzle sobre la marxa. Veníem de l'article de les Equaldees i hem passat a la insurrecció que viene, del comitè invisible, i ara passem a les comunes en la contracultura, escrit als anys 70, que ja vam anunciar la setmana passada i que no vam poder llegir, en aquest cas, ni una línia i que avui sí que llegirem alguna coseta. Almenys ara, per relacionar-ho amb el que estàvem comentant abans, apunto... El que diu aquest, aquesta intro del capítol 6 que diu "Todos juntos. Bueno, és, és un text del de I Ching i en aquest cas seria un capítol de, de la congregació diu. L I Ching donc és uf, ara seria difícil de definir, però sí que es diguésim, mmm, són uns textos, uns missatges tradicionals de la sabidoria Xina, per dir-ho d'alguna manera. I en aquest cas, doncs, m'interessava llegir això per anarssar-ho amb el tema de les comunes i amb, aquest, eh, amb aquesta comunicació, amb aquest moviment dels participants de les comunes i aquí, si serveix d'alguna manera, per qui vulgui fer l'associació, ens diu, la consagració de persones en grandes comunitats pode suponer un aconteiximent natural, com en el cas de la família, o un hecho artificial, com en el cas de l'estat. Solo la força moral colectiva puede unir al mundo. Los grandes momentos de la unificación dejarán como saldo grandes progresos. A la hora de reunirnos, no efectuaremos una elección arbitraria del camino a seguir. Hay fuerzas secretas que trabajan para unir a los que deben estar juntos. Debemos someternos a esta atracción. Entonces, no cometeremos errores. Després tornarem a, a, a las comunas en la contracultura, que ens parla de, dels anys... 50 i 60 als Estats Units de Nord-Amèrica, i ara acabem ràpidament la repassada d'aquesta revista que ens parlava de les igualdees. Com dèiem, les revistes de tourner, de Torné, i ja plantejàvem doncs, aquesta mm, acció local, acció més, més global, aquesta doncs, manera d'enfrontar la crisi eh, del capitalisme i la crisi ecològica que vivim d'una doncs, manera que impliqui un moviment massiu de masses o o més o una opció doncs més local que tot va lligat perquè les coses es poden extendre per tant segurament aquí al final serà una combinació una combinació d'estratègies per poder doncs, a fer aquest procés us vaig llegir només el que tinc sobrallat perquè us feu la idea del, del que és aquest article, que el podeu, el podeu trobar com deia, a l'infospai, de la plaça del Sol per exemple o, o al local del Raval per... per eh, Només posar dos, dos punts on es distribueix. Bueno, en, en, L'article ens parla d'aquestes ecoaldees i aquestes comunidades doncs, ecologistes i, i espirituals, en part també, que aquest seria un altre debat, però que, com dèiem, doncs, tot, tot és compatible o podria ser i hauria de ser compatible en, en moments doncs, de... Bueno, de, de crisi com la que vivim, tot i que tampoc ara vull fer bandera doncs, de, de, la, de la Unió perquè cadascú lliurement doncs, pot fer el que vulgui i, i molts cops doncs, a vegades sense voler ens fem trebetes els uns als altres amb, des de doncs, segons quines posicions i, i maneres de veure i, i, i plantejar doncs, certes lluites, però en, fi, eh, a vegades doncs, ens uneix molt més del que ens separa i per tant doncs és un, una, una reflexió doncs, sempre tenint en compte. Uh, evidentment, ens parlarà de rejazar l'autoritat de l'Estat, però acceptar, aquí diu, con entusiasmo la de Dios es como Shiba o Gaia. Uh, doncs, això ho diu doncs, en, en plan de broma, no? com, com és possible doncs, que es puguin rebutjar l'Estat i, en canvi, doncs, assumir una, una autoritat, en aquest cas, doncs, divina o religiosa. No? És una gran contradicció. Uh, personalment, uh, qui us parla doncs, uh, està per l'espiritualitat laica, i, i aquestes aquesta doncs, és, és la, la línia amb la qual hi crec jo, per tant ni, ni Estat ni, ni Déus doncs, eh, poden imposar doncs, el, la, la nostra, el nostre poder de decisió i, i inclús la nostra autoritat individual doncs, ben canalitzada això ja en parlarem algun altre dia, doncs, de l'autoritat que al final l'autoritat doncs, tampoc és, és negativa es tracta doncs, de, del tipus d'autoritat que, que s'exerceixi o sigui, autoritaris ho som, som tots des del moment en, en què tenim doncs, assumit i exercim el nostre poder de, de decisió i, i, de, i de llibertat. I no? ja en parlarem un altre dia. El, evidentment, doncs, inclús posa exemples d'ecofascismo. Ecofascismo, no? Ecofascismo doncs, que el podem trobar aquí a casa nostra i, i també doncs, a, en, en molts països doncs, latinoamericans, com també comentarem en un altre, un altre programa, les agroaldees, per exemple, on el que s'està fent doncs, és explotar la terra és una nova forma de, de colonialisme i per tant aquestes agroaldees en, en molts casos doncs, són, són ben feixistes i, i destrueixen doncs, l'autèntica la, comunitat local que, que molts cops doncs, ens pot ensenyar molt el, aquí doncs, a les societats occidentals no? aquestes, aquestes organitzacions comunitàries que en paraules per exemple d'Amèrica Central i, i Sudamèrica ben eh, també doncs, fa, d'alguna manera, doncs, recordar el, aquestes comunes ecologistes i el misticisme New age, New Wage, no? el tema dels guruús i, i tot això. també doncs, per aquí una cosa així que sí que és interessant de, de llegir. Aquest autor en Trainer ens diu que bueno, l'anàlisi la, la, de l'article de Trainer, diu xid. Eh, Trainer está, en lo cierto, cuando criticando la estrategia marxista de tomar el poder del Estado para crear una sociedad alternativa, remarca que los hábitos, valores y habilidades requeridos para ello solamente pueden ser construïs a través de la larga experiencia de vivir en comunidades autosuficientes, autogobernadas y no por decreto. Partándonos, podríamos arribar a aquest, a, aquest, a aquest moviment de masses, potser, pero sense cap decret i a partir d'aquesta doncs, llibertat que, que implica construir la pròpia comunitat autosuficient, o autogestionada, o anarquista, si volem. Mm, ja per acabar, només un comentari ràpidament. Aquí diu que, no obstant, un moviment de resistència nunca puede crear la consciència antisistèmica requerida per el cambio sistémico. Aquí ens parla de reformistes, de consens i, i d'aquesta consciència antisistèmica, no? perquè ens podem trobar a vegades doncs, que, que en les ecoaldies realment doncs, no hi ha una lluita política i és més doncs, inclús amb certs elitismes o... o... Bé, tampoc ho així perquè tampoc es pot generalitzar, però sí que és un exemple doncs que hi ha certs elitismes en els que doncs, a, es viu d'una doncs, manera que implica això, no? un privilegi realment a aquestes... Doncs, a, quan deies el camp on doncs, hi ha un poder econòmic important, inclús, que, que no hi ha una feina d'autogestió real, perquè hi ha ingressos que venen d'una altra banda, que també doncs, a vegades no se sap, i, i sobretot això, que no hi ha aquesta consciència política, que potser més doncs, una continuació de la, de la, de la nova era, no? de, això que dèiem abans, del new age, o la, la bobera, que alguns dirien, i en definitiva doncs, plantejar aquests temes de del tema doncs, de la resposta global o la resposta local. Bueno, ja per acabar això de la revista de Torné, perquè el temps ens passa volant i portem ben bé una hora de programa. Ens queda mitja horeta encara, fins a les 12 i mitja. Ara posarem una, una cançoneta divertida i per seguir doncs, amb aquest to així més cabaretero, com amb les altres cançons que hem escoltat abans. I només això, recordar-vos a l'índex de, de Torné, això és una publicació anual, és un magassin gratuït, es titula Democràcia i Natura, és el número 3 de 2010, i ens parla de l'economia de mercat i la crisi biològica, tesis per a un municipalisme autogestionari, ens parla sobre la crisi de l'automòbil i la seva possible superació, les limitacions de les estratègies d'estil de vida, l'organisme com a metàfora, també municipalisme llibertari, i també hi ha una mica de literatura al final amb, amb un text que es titula El manto de Medea. Posem una música perquè pugui preparar aquest text al diàleg que havia comentat abans i després doncs, a veure si tenim temps perquè doncs, ens, ens puguis trucar i aquests últims minuts de programa doncs, compartim el, el tema de, del nou projecte de llei de l'esborrany encara, ara mateix, de la llei audiovisual que regularà els serveis sense ànim de lucre d'aquest sector en el qual dons estem inclosos els mitjans comunitaris i les ràdios lliures. Vinga, dons fem aquesta pauseta, recordo el telèfon 93 317 73 66 93 317 73 66. Entrem amb uh, aquesta crítica sobre el diàleg, el fals diàleg uh, d'avui en dia a la roda de resoldre molts conflictes i després uh, si tenim temps doncs farem aquesta conversa perquè ens truquis quan vulguis els últims minuts de programa per parlar doncs, sobre la llibertat d'expressió i perquè ens puguem comunicar una vegada més i acabarem amb l'Ejército en les calles, aquesta operació urbana per l'any 2020 de l'OTAN. Fins ara mateix, seguim a Contrabanda FM 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i també per internet a contrabanda.org. the right. I vaig conèixer un grip pau blau, un grip pau blau babau, que es deia sempre de veritat, n'és més que un I ja fa dies que el grip pau blau, que el grip pau blau babau, que creures tant, tan important, a poc a poc se not inflant. Vaig conèixer un ripau blau, un ripau blau de que es creia sempre de veritat, res més que fixa p'encantar. I molt em temo que el ripau blau, que el ripau blau, blau, blau, blau i un far-se tant li pot passar, que Us fa si ho ho ben com ben una ben glau. banda. Eh. Ones de Pau, a contrabanda FMA. diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Aquí continuem a Contrabanda FM al 91.4 de Barcelona i també per internet www.contrabanda.org www.contrabanda.org i són les 12 de la nit, si no es canviat l'hora, aquestes mm, manet, manetes de, del teu rellotge, o, o aquestes, doncs, en aquest cas, dígits de, del, del teu rellotge gregorià, doncs et recordo que són les 12 de la nit, que ahir vam, ahir vam avançar una hora, perquè, vulguem o no, eh, seguim el ritme de la natura, tot i que ens intentin imposar aquest... Ritme, aquesta autoritat dels 60-60, eh, els 60 minuts, una hora, que ens marca doncs, quotidianament dia rere dia el doncs, nostre ritme i a vegades doncs, ens oblidem d'aquest ritme biològic que, que realment doncs, ens ajudaria també si ens connectéssim a ella a viure d'una altra manera i com us havia dit, Avui a Ones de paus estem fent aquesta segona part del programa dedicat a les comunes, a la propietat privada, i ja veieu que tampoc és una cosa així que estiguem aprofundint molt, més que resos estem compartint unes publicacions perquè les pugueu trobar i les podeu llegir vosaltres mateixos. Per exemple, a l'Ejército en les Calles d'Ediciones Bardo, no sé si ho he acabat de dir abans, ja està penjat al bloc del programa i també el teniu penjat al, al bloc de la mateixa editorial. Si entreu a de onesdepau.contrabanda.org allà trobareu doncs, el PDF d'aquest llibre i simplement doncs, el, que, el que fem és compartir aquesta, aquesta informació que sapigueu que, que podeu trobar aquests llibres com aquesta revista de Terra Cremada, que la, tenim, el, la podeu trobar al carrer Fonollars número 15 i la setmana passada llegíem el tema de, de l'ocupació, que no és una identitat, és una pràctica, i avui parlem del diàleg, avui llegirem un fragment del diàleg. Això sempre està relacionat amb, amb les lluites contra el Pla de Bolonya, que és la continuació doncs, de, de la LOU, són aquestes lleis sobre l'educació que estan mercantilitzant aquest espai de coneixement que hauria de ser democràtic, però que doncs, es comença a regularitzar des de ja fa bastant temps doncs, per les lleis del mercat. No volem que sigui una, una unitat més de producció, eh, sinó doncs, un lloc d'intercanvi i de participació directa amb la gent que doncs, no només vulgui estudiar una carrera, sinó que vulgui doncs, créixer a nivell individual i col·lectivament també com a persona. I aquí eh, aquest fragment d'aquest article es titular La lluita contra Bologna, protesta, reivindicacions, integració i pacificació social. Ja vam parlar la setmana passada de la falsa pacificació social i, evidentment, doncs, això ho tinguem molt clar. Aquest programa es diu bones de Pau, però sap molt bé quan s'està intentant imposar una falsa pau, no només a mitjançant les armes, sinó amb altres mecanismes que, que ja m'ha explicat. Uh, moltes vegades que no, no, no són només les armes, que la violència no només és directa, sinó que també és estructural i cultural, i que inclús doncs, és més perillosa la, la violència cultural doncs, que la directa, en, en molts casos. Aquí, a l'article aquest, el, que us acabo de, de llegir el titular, si salto a dos pàgines, doncs, tenim un apartat que, que subtitula Consignes realistes i discursos útils o la impossibilitat de ruptura. I ens parla del diàleg. És un tros molt breu i, i diu així. El gran cavall de batalla que han utilitzat les portaveus estudiantils sota l'innegable xantatge que imposa el teatre de la premsa ha estat el de deixar clar que hi ha una voluntat i una disposició total al diàleg, que totes volem aconseguir una universitat millor i que del que es tracta és de millorar el finançament, incrementar la docència i criticar els intents privatitzadors. Les més interessades en el suposat diàleg o debat són les governants i les empresàries que, entre conversa i conversa, amb algunes autoerigides representants estudiantils, aplicaran Bologna i el que faci falta. Retallant-ne, si cal, alguna part ridícula per acabar descollonant-se de riure dels anti-Boloña. Donades les actuals diferències econòmiques i socials, el diàleg és impossible. I aquí ens parla de la base fundamental de l'acció libre, és el diàlogo. En una columna part ens recorda doncs, el que significa el diàlogo. I continua dient així. Bueno, repeteixo, eh? la base fundamental de l'acció libre... Es el diálogo. Ahora bien, se puede hablar de libertad solo en libertad. Si no se es libre al responder, ¿para qué sirven las preguntas? El diálogo existe solo cuando los individuos pueden hablar sin mediaciones. O sea, cuando están en una relación de reciprocidad. Si el discurso se desarrolla en un único sentido, no hay comunicación posible. Si alguno tiene el poder de imponer las preguntas... El contenido de estas le será directamente funcional y las respuestas llevarán en el método mismo el marco de la sujeción. A un súbdito solo se le pueden hacer preguntas cuyas respuestas confirman su rol de súbdito. Es desde este rol que el amo formulará las futuras preguntas. La esclavitud consiste en seguir respondiendo, puesto que las preguntas del amo se responden por sí solas. Això és un text de d'Ai Ferri Corti contra l'existente, sus defensores, defensoras i sus falsos, falses crítiques. I acabava dient que el diàleg, la discussió lliure, tan sols es podria dur a terme entre iguals. Si no fos així, hi hauria entre les possibles interlocutores unes diferències de poder efectiu tan abismal que seria poca cosa més que un monòleg. Si una de les interlocutores no tan sols està duent a terme ja l'acció de la qual pretén parlar, sinó que té en les seves mans el poder d'execució, una força de coacció incomparable i la seva decisió descansa sobre el poder militar i policial, mentre que l'altra part té poca cosa més que la seva voluntat. Per tant, anomenar això diàleg és digne d'un acudit de l'Eugenio. Això és la publicació Terra Cremada que té una portada bastant impressionant. Una foto de la Primera Guerra Mundial que és doncs, bastant impactant. No hi ha sang, tot i que la revista és vermella, però sí que bueno, té un to sèpia, però sí que és impactant perquè es veu doncs, amb una bruma i un camp doncs, de batalla que ha de ser això de la Primera Guerra Mundial, dos troncs d'arbres sense branques. És el tronc que està tallat per, alguna, per algun bombardeig, i té doncs, aquesta atmosfera bastant apocalíptica. Es veuen vuit soldats que estan avançant amb la baioneta, es veu el casc perfectament i la indumentària doncs, antiga dels soldats doncs, de, de la Primera Guerra Mundial, I inclús es veu veuen doncs, com estan de manera molt primitiva picant amb un pal o amb, amb la pròpia escopeta algú que està doncs, a, amb una espècie de trenxera, suposem, perquè hi ha una metralleta que els està apuntant en direcció contrària a la direcció en què ells avancen i, i es veu doncs, dos soldats això colpejant doncs, eh, com si fossin dos cavernícoles a algú i, i deu ser algun soldat doncs, que està a l'altra bàndola dins de la trinxera aquesta és la portada de la Terra Cremada la podeu trobar a Fonollars número 15 el... i a altres doncs, eh, distribucions alternatives que, que ja coneixereu bueno, anem a entrar a l'última mitja hora de programa i a veure... Fem, posem un petit separador per agafar aire i entrem doncs, a fer aquesta lectura de... que teníem pendent de la setmana passada, de la metodologia operativa de l'OTAN, segons doncs, es desprende d'aquest informe d'operacions urbanes per l'any 2020. <fixi> La base para todos los desarrollos conceptuales y operativos referentes a las operaciones urbanas, según el informe UO 2020 de la OTAN, reside en la articulación, en la articulada noción de USECT, acrónimo de Understand, Shape, Engage, Consolidate, Transition, que la traducció seria Comprender, Modelar, Empeñar, Consolidar, Transición. Ara entrarem un per un donc, a veure què significa això. Aquest és, a, a, a, com dèiem, USECT, les cicles d'OCEC que articulen doncs, aquesta noció militar d'aquesta operació per l'any 2020, però que també doncs, hem de repetir que ja s'està doncs, posant en pràctica des de fa molt temps doncs, des de doncs, la franja de Gaza per, per, o la ciutat de Bagdad, per posar dos exemples, a, a l'Iraq. Las actividades reunidas bajo el concepto de EUSECT tendrían que permitir comprender las cualidades del enemigo, sus posiciones e intenciones para luego aprovechar las informaciones recogidas con el fin de modelar el ambiente de combate urbano y los correspondientes aspectos tácticos. Pasemos al primer punto. Understand, comprender. En primer lugar, la actividad general de inteligencia tendría que proveer conocimientos detallados sobre los territorios urbanos que podrían transformarse en zonas de guerra asimétrica El concepto de territorio incluye la conformación física de la metrópoli, edificios, centros culturales, centros económicos productivos, núcleos logísticos, infraestructuras críticas, sistemas de transporte, etcétera Los elementos públicos, virtuales en términos de interconexión y movilidad y, sobre todo, el tejido sociocultural de la ciudad. Población, etnia, cultura, política, facciones, simpatías, agencias, ONGs, etc. Notoriamente, territorio y población son dos caras indivisibles en la cual la mirada gubernamental debe captar constantemente toda forma de posible perturbación de la normalidad. Así, en esta actividad de reconocimiento y cartografía preventiva del contexto urbano, será necesario individualizar tanto la presencia de las bandas criminales, elementos claves en el control del territorio, como la de las realidades insurgentes, las cuales operan en medio de una población de la cual son a menudo indistinguibles. El encuadre de comprensión del tejido social del territorio urbano Debería luego ser completado trazando el perfil psicosocial de quienes lo habitan, potenciales enemigos, elementos neutrales, figuras socialmente relevantes, detallando sus movimientos, posiciones, condiciones, capacidades y estructuras de apoyo. Vale, la, el segundo punto es Shape, Modelar. Sobre la base de las actividades de inteligencia precedentes, las fuerzas militares podrían preparar condiciones favorables para su efectiva actividad. Uno de los aspectos claves del shopping, o sea, del modelar, es la gestión del espacio y de los flujos. Si por un lado se trata para las fuerzas militares de optimizar su propia movilidad en tierra, desde arriba y bajo tierra... Por el otro lado, es necesario saber controlar, estimular o prevenir... ...los movimientos de las masas no combatientes... ...preparar campos para refugiados, rutas de escape para los evacuados, etcétera Paralelamente, la actividad de shopping... ...dejando atrás la antigua práctica del asedio cerrado alrededor de la ciudad... ...buscará más bien aislar trozos del territorio urbano... ...cada vez más en términos de nodos. Sustancialmente, se trata de separar algunos ganglios territoriales de los flujos circundantes. Y eso en dos direcciones. Mantener un control efectivo, selectivo de las infraestructuras y de los medios de comunicación no militares que hay que proteger. Y realizar un aislamiento físico y virtual de los centros nodales del enemigo. En esta perspectiva, el aislamiento informativo asume una importancia particular. Bloquear incluso a través del control de los campos electromagnéticos las capacidades comunicativas de los revoltosos significa no solo debilitar las capacidades organizativas sino también asegurarse una influencia determinante sobre las reacciones de la población social y sobre el impacto mediático general de y sobre las operaciones. Engage, empeñar, el choque efectivo con las fuerzas enemigas, un campo de acción que va desde el conflicto a gran escala hasta la asistencia humanitaria en caso de desastres naturales, o sea, causados por la guerra. En conjunto, la acción militar debería asumir cada vez más un aspecto quirúrgico, basado en ataques de precisión contra los centros de gravedad de las fuerzas hostiles para así disminuir lo máximo posible los efectos colaterales, los daños a, la, a los no combatientes y las pérdidas causadas por el fuego amigo. Bueno, evidentment, aquí tothom recorda doncs, a, a aquestes armes intel·ligents, eh, aparentment intel·ligents, doncs, que durant la guerra d'Irak doncs, ens van vendre pels mitjans de comunicació, mentre doncs, no veiem com doncs, eren bombardejats doncs, nuclis de la població civil. Per tant, doncs, aquestes armes eh, d'intel·ligència fallen molt sovint i, i doncs, atenció, evidentment doncs, jo crec que la majoria que esteu escoltant ara ja ho sabeu, que no ens ho creiem això i que los daños colaterales, un puto uf uf ufemisme, no? un fotut ufemisme per, per doncs, de no reconèixer les massacres civils, doncs eh, és, és això, és un element més per vendre doncs, les armes de guerra que s'inventen doncs, els productors d'armament. Continuem llegint, l'últim punt en aquest cas seria Consolidate, Consolidar, eh, en aquest marc de les operacions urbanes de l'OTAN. Diu, la quarta fase concerne a la protecció de les posicions conquistades i la continuació de les iniciatives que tienen como finalidad desorganizar al adversario para aventajarse en términos espaciales, psicológicos e informativos. Se trata de prevenir el riesgo de la vuelta terrorista a la superficie de las fuerzas derrotadas, de establecer formas de colaboración con las autoridades locales, de llevar a cabo operaciones de depuración de los adversarios derrotados y el teatro de los prisioneros. Evidentment volia dir el trato de los prisioneros. Aquest teatre doncs, eh, eh, són els enganys mediàtics doncs, referents a aquestes guerres i a aquesta doncs, repressió. Perquè recordem doncs, que hi ha més de 100 centres d'internament encara a, a Iraq, són 100 presons il·legals, amb 100.000 doncs presoners, com ja vam explicar molt bé, inclús la font d'informació, d'on sortia això, una font local, i... Això no només succeeix, aquest tracte amb els presoners, no, no només succeeix a les guerres d'ocupació doncs, neocolonials o on es bombardeja la població, sinó també doncs, a, amb aquesta violència estructural com poden ser els CIEs, els centres d'internament per estrangers, com el que tenim aquí a la zona franca de Barcelona, que són doncs, presons per estrangers pobres i sense papers. No parlem dels estrangers turistes o els coneguts popularment com guiris que com que tenen un poder adquisitiu i una economia doncs que els identifica doncs aquests no acabaran mai eh, no aniran a parar els CIES acabem amb l'últim punt que seria la transició la última tarea que queda per fer pertenece al conjunto de las exit strategies garantizar el regreso de los refugiados y sobre todo restablecer the rule of law, el dominio de la ley. La ley de la ley, reconstruyendo las autoridades y los ejércitos locales. Para garantizar la seguridad, las fuerzas militares podrían tener que instruir formar organizaciones locales e internacionales para el restablecimiento de la ley. Los tiempos del retiro dependen de la velocidad con la cual estas organizaciones Establecen una presencia efectiva, però ja lo hemos entendit. Entre l'escenario de la guerra i el de la paz, no ha solución de continuïtat. Consolidción i transición s'esfumaran se immediatamente en una nueva fase de conocimiento. Y afegiríem aquí de terror també, en la majoria dels casos. Només un exemple seria el d'Afganistan, que ja veiem com l'exèrcit afganès. Està llant juntament amb l'exèrcit i les tropes que ocupen el seu propi país, per tant doncs aquesta corrupció doncs, i aquest de guanyar-se el govern mitjançant també doncs, l'exèrcit nacional, el diguésimo autòcton, donc és una estratègia que com veiem està funcionant, tot i que les aliances militars a Afganistan són més complexes i en aquests moments doncs, el que està funcionant no és l'estratègia militar, diguéssim, de les bombes i les armes, sinó dels soborns i la compra, doncs, de... Dels, doncs de, dels permisos de pas, de trànsit i de, de distribució de mercaderies o de droga, per exemple, doncs pagant simplement el, el, els representants talibans o els representants locals que no s'han venut doncs, com altres perquè a canvi doncs, no facin la guerra. Per tant, és una, és una guerra de malatí amb dòlars que venen de Nord-Amèrica i amb la complicitat doncs, dels països occidentals. doncs eh, estem a punt d'acabar eh, el programa en directe, aquí a Contrabanda FM, com sempre, doncs ens hem deixat, el... se'ns ha quedat a... de la taula sense poder llegir, doncs, aquest llibre de les comunes, en la contracultura de, de Nord-Amèrica, i, bueno, també té la seva gràcia que vagi anunciant un llibre i, i no, no l'acabi de llegir, eh, però, bueno, és un referent que el tenim aquí, i sí que hem pogut fer altres lectures, això sí que em sap greu, se'ns ha quedat a Aquí a la taula damunt la taula també doncs, la lectura de, de la resposta que contraban de FM, així com altres mitjans lliures com Radiodio Bronca o Ràdio Reca i, i tambés doncs, l'Assemblea per la Comunicació Social, eh, referent a aquesta, a aquesta nova llei, aquest nou projecte de llei que vol regular els mitjans comunitaris, els mitjans lliures. Que, segons diuen ells, eufemísticament doncs, són uns uh, sense ànim de lucre, i aquesta doncs, seria la gran confusió que, que haurem de matitzar i que seguirem matitzant aquí a l'antena, des de contrabanda, des d'aquí Ones de Pau i a través dels altres programes que, que anem emetent. Doncs uh, això, queda un minutet i només recordar-te que pots escoltar la repetició el dimarts i tornarem en directe el diumenge que ve amb un nou programa, aquí a les 11 de la nit. Salutacions a tothom, gràcies per acompanyar-nos. Ens escoltem ben aviat. Ones de Pau, a Contrabanda FMA.